پریشان نه یارت به ختمې کم او داخل بو کو تاسو لرا زائد داخل دو خطا دولسم قانون تمنا زیاتې مو کوی بچا باندې زیاتې مو کوی څومره چې هی سي رب قرر کړل دي پاغه گزارو کو بس دموایا چې د فلانیې سره ډیر رشوازه ما ایسا کمشوا فلانی درې مې ثواب واستو ما سره مباو سندا ولی نننن دا زیاته مو کوي کڅشې کم درته افکاری د الله څخه خړې د الله نغوا خزانه لګې دي ولا تمنو زیاته ارزو مو کوي دا شی چې وګوره کړه الله په دې سره باز تا سو بازو د پالس اورو برغزا دا آشنا چاږي وکړه زنانه اورو برغزا دا آشنا چاږي وکړه وصل الله من فضل او کته وې جمعې سبقه کم شوه نووار دا اللہنا دا اللہ دا میرے بانے نا آرس دی ورسا غدیر خزانی دا گیدی یقیناً اللہ دا پار سبانے پویدون کی دیا لسم قانون وعدہ پورا کئی یو برسر کم وعدی پیڑی دی لوزنا آغی ایفاو کئی وعدہ مماتوئی معاشر درستوئی یو برسر وعدی مماتوئی وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَلَا كَرِهُونَ أَوْ تُلِدُوا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَصَرُّفًا كُنِّي دَاعَجَنَاشَ بِرُفْلَ مَرُوبْلَارَ أَوْ رِشْدَارَانُ وَالَّذِينَ قَضَتْ تَيَمَانُهُمْ أَوَاقَ كَثَارُ ثُمَّ مَزْبُوتُ كُلُّهُ تَأْسِفُ الرُّزْنَا فَسَوْر كَيَغِلَارَ بَرَخِ زُدِي إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ یقینا الله دې پارځباني غوا ارزباني الله غوا دې ان الله کانالا کولی شاين سيدا ایت وايي منسوخ دي زکات ایت په خا ده طریقه وا عقد موالات عقد موالات دي ته وي چې د یو سړي بل سړي سره دوستانه شو ورو ورولی شو نا رولولی با شو نیو بگمر شو نا قبل دوست با داوی مراس با گستی دا او سو عقد ختم شویره انو دا آیت منسوخو لیکن نسخ تا ضرورت نشته دستشی چه دا یو شریف د چا سره را تعلق و دوستانه و رولولی و اگمر شو نو زویل پکار دا چه ده پلار او دوسو اگر ده کلم راواخلی ده ده ده ده کلم ده نو تا زما ده پلار دوسی ده تا وقت ده یاد گره نباشی نو خواه خبر ده مستعبی ده فرض واجب نه که مستعبی ده علیکه دوستان دیر دیرکه پلار دیر ویش زما دیر دیرکه نه زکر ده پلار او دوستان می اوم سات لی او نور می اوم دوستان زن پیدا کړي. نو پلا دوستانه پلار پلا سره تعلق نو تاغه سره تعلق مخربو خخبر خبر ده هغه سره څې کرام شي فرض واجب نه خو بهتر خوده نو نه سم بچي ان الله كان على كل شيء شهيدا يقينا الله دې پارصفه ني ګوا ژاله سم قانون معاشره درستوي نوع الرجال و قوامون علالنساء سری بای نگران پا خوزباندی امیر البیت الرجال د کور مشر اغبا سرائیوی ده محلی مشر اغبا د ده تحصیل او ده زلی مشر اغبا سرائیوی ده مشر اغبا سرائیوی خزمه مشرکو کمو معاشرت درسته نوخذہ پزالم شرکوما ارجالو توامنا لنسا سړیدی مشران په خوځوبان دی الله خدا وای او استوا جتات خامغه د خپل پړځي یو شهري مشره کړی دا په شوي بیا د چرت اسلام کېشته د قران دیه سره اخر څه ویته ده هر چه کمه پارچه چه ده لیکن دی آیت سر با آخر سو کوئی ار رجالو قوامون علن نساء سری دی نگران پا خوزو باندی مشری چه ده آغا دسارو ده ار رجالو قوامون علن نساء سری نگران پا خوزو باندی قرآن دا وائی مفسرینہ تفسیر کبیرہ ذکر کئ وسیہ ایمول امامت القبرہ و الصغرا و الجهاد پوشو کڑا لویما مات اور کوڑے ورکوٹی امامت دجما دای امامت د دا امامت الصغرا لویما چې د ملک مشریدہ نو په سرو ګيرا ورکوټي امامات او لوی امامات او خو دې ورکوټي امامات له ناراضي پوشوي ادا ولا ورزینه کرن راخلي چې جمعہ ته ام پوشوي نمایه رحمت فرمای فی مل امامۃ الکبرى تفسیری کبیر دیدی آیت لاندی دانگی تفسیری بلکسیر ذکر کئی ولی آزا کانت ات نبوه مختصت بر رجال ملک, ملک, ملک العظام وی نبوه تو سرو پوری مختص دار خزا چرطات پی غمبرشوه ندار دارنگی بادشای چرا دا د سڑو مختص ده دا, دا خضبا نه کی گئی نبا وزیرا کی گئی دارنگی تحصیر روح المانی ذکر گئی خود سو بی رسالت و النبو و بی سری خاشویری کو رسول کې دو سارا نبی کے دو دارنگی لوئی امام امامت او ارکود امامت دا سرو پوری مختص دا زنانه بنا کئی دارنگی تفسیر فت القدیر اغا زکر کئی من کونی فیهم الخلفاء و صلاتین والحکام سڑی با حاکمان جوڑی کی. تفسیر مدارک او خازن زکر کئی بل لئن منهم الانبیاء والخلفاء والائمه خلفاء ائمه انبیاء دا په څالو کې تفسیر ذکر کئ قال ابن عباس او رجاله عمره علی قرطبی ذکر کئ فین فیهم الو مارا څلو کې حکم دي څلو کې عمرہ <صوح> <مارا> سری بہی داری ابن عربی احکام و قرآن کی ذکر کئی نسا فی المرہ لا تکونو خلیفہ نس در سری چا خضبہ خلیفہ نه جوڑی سری به جوڑی او جناب رسول الله صلی اللہ, صل اللہ علیہ وسلم چکل خبر ہو رہ سی دا کسرا مرشو خلق ہو لگی آتش پر اسو کافر ازو وی لګیلو چې کسرا لور لو ډی نو نبی اسلام فرمایل لا یفلو قوم انا چری اغه قوم نکامې بيږي چری حواله کړو خپل امور خزلرا خزدی کاروال کړو اغه قوم بلل چری نکامې بيږي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلو بخاری کے رازی خطاب المغازی کے دارنگیز ترمیزی کے رازی اذا كانت امراکم خیارکم و اغنیاکم سمحاکم کلچ استاث و مشران بہتر خلق ہوئی او کلچ استاث و مالدار خلق سخی خلق دے سخاوت کئی و امرکم شورا بڼکوما استاسو کارونه باهمی مشورې سره کیږي <تصفح> نبیا فظاهر الارض خیرلکوما د دزمه کې شابهتره را من بطنیا دزمه کې د خېټینا ژوند تاسو لپاره بهتر دی لیکن ویزا کانته عمره وکوم استاوز عمره هغه شرارتی خلق وي مشران شرپسند واغنیا کوم بوخلاب کوم تاسو کې مالدار هغه شماندي وا مولک کوم عمر کوم اله نسای کوم استاذو کارونه د پارت یو د کور د علاقې خود دا حواله شوی ده فباتل الارز خیر الله کوم من ظاریا بے دوزم کې خېټه دوزم کې شان ده غورا مرګ د دی جوننا دی جوان مرګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ترمذی کی رازی دیم جریت کې زمونږه علما عقائد شرول قائد ذکر کوي داری نبرس ذکر کوي چدا حکومت حکمرانی دا با دا سروی احکام سلطانیه دا ماوردی پیزشتم ذکر کئی دا با وزارت مشری دا یوازی دا سرو دا دا اللہ فیصله دا ار ریجال و قوامون علالنساء سری نگران دی پا خوزبان دی مشری دا اگ دا سرو دا, دا بلبل وائی پور کی کینو دا بلبله پوي شوي اتپکه توتيان دي يو پکه بلبله پوي دا, دا بلبله پور کې کی کينو دا پور کې ناسته به تره را کا بډي ظلم کو پکه کينو کا پیغله دونو پور کې کی کينو کی دا څه پځې ګرځي دا الله فیصله را ار رجال او قوا مونال النساء سړي نګراندي په دا, دا. وړي نو دعلا تونا قران دگر کوي يو بما فضل الله باز مر باز په سبب دا غي چغوره کړل الله باز دې کو بازه باندې بس د الله خو خدا شرې الله غره کړلې په خو زباني د الله فیصله دا دیم وبمن فوق من امواله او په سبب دا غي چې خرج کړي دا, دا خپل مالونه نه سره مال خرج کړي ګړتل کوي ماری ورکلې کوتر اڑلن کوي نو بس دا د سړي مشروم بیا پکار دا او زه د مænd د خیندو د پاره ډې به تر اوساف الله دې زمونږ میں د دغسی کی فصالحات او قانتاتون حافظات للغیب بما الله پس صالح بیا ني صالحي قانتاتون عاجزی کونکی صالحا قانتا حافظاتون للغیب ساتی دونکی بیبیانی دلیل غیب مانا فی با سبب او مای مزدریہ مانا دا حافظاتون للغیب ساتی دونکی زنانا دخاون مال او دخاون عیزات لغیب په نشواله د خاون کې بما حفظ الله په سبب د حفاظت د الله سره بار د مزدوري کوي بل مړه تکلې په ټی کې نوزنان صالحه دا قال تا د خاون, خاون عزت تانیتا حافظا دانه چی خاون بار تره انو دا کلپ پیو کس سر او و کلپ بل کس سر دا چا غط تا مکی جماع دیر روپای گرده لی جراشی پیسی خوشده کانا وی پیسی خو پیشن تلیدی پیشن چی جوڑی دا آری آرسه لیتار کرد تبای کرد او واخ دې چتا شهري گئی داغه د بد اخلاقونه بد اخلاقاله مروره ده هغه خاوند په پور کې وښ دی ری هر روز پرسه دې نه لاوته سره فایزون واجرون فل مزاجع نو ضرور ته کې دی اجې ضرور تاریخو کې درې وځي نو ضرور می ته ضرورت نشته چادريو باندې کارونی شي نه سرورم به خام خا استعماليږي تبېم څوک اغسلورم نه استعمالي دا خپل اخرت به خراب وي زكائت دې څخه راضي سره له چې خذا سامول ني شي نبي دې طلاق ورکیه ار چې طلاقونه ورکه یو سميون نه دې ته دایو سوی لري شي ده بانی جنت حرام ده دیوز بانی جنت حرام ده دیوز ده چه نخز سمولی شی و نیلرکونی شی فنو اول طریقه دارا فارزو انا نسیتو که اغیطا نسیتو که ورداخبر خانه دا ارزو پلی شرمی کم دا کار بنا که نکو پا نسیت خشوانو دیر خلا واجرون فی المزاجعو یعنی فیر مزاجی عانیر مزاجی بیر تا کئی دوی لارا دبیستارونا اکا پناسیت خانشوا نو کٹن لریکو تقابل نیج دکٹی لرشا کارپدی نشوا نو وزری بو هن وی وعی آغی لارا خوبوره پمیسواک نا آری اجدانه چی پمیسواک پمیسواک آه د دې موسو واخې آه استا اول چره بس زما چوادو نو پور کې کمرې ته پېښورال نو ما چاړه واغسته هري نو بل وی زوم پېښور اول په پېښور بیا کار نه کوي هري مخ کې لې سوچو کا کار کوي فایزون نہ باشرون فلمزاجر وزربونا نسیتوکا ریتہ بیرته اید بیسترون نک پدینیشوا نو, نو وزربونا وی وای غیلارا خو پدې دریو کارون باندې الله اسلام کړو نبیو تعالی خپل ورته کپدې دریو ور کارون باندې اسلامون شي نبی بل کبیا م سره تلاق نو ور بیا ودی دیو سی فینت ان کوما کوي من لاغه استاسو نو ملټوي پاري بیا لار ملټوي بیا له تلاق مو ور کوي او کوي نه منلا بیا و تلاق ور کوي نو نن کولی شي او نه هجران کولی شي او نه ذرب کولی شي دا وسه مصیبتي <coughs> بس دا چل دیل نورزی فاعزون نا واجرون نا فیلم زاجع وزربون نا ویو آیا ای غیلارا ای او بیو آئی پوش بی ایلا دورا ویلو چی دا کٹوائی که کورا مال گا دی رشوی دا تا سوی بی ماخو سویلی نی دی اوری ماخوز دی دی چی بار ور کیو دری دو بی مال گا پکی دیر دا دیر دا دیر اوری تو بیا راځنه ان الله فینتان کوما کوي منل استاسو ملاتوي باغی لار بیا تلاغ مور کوئی یقینا الله لوچت لوی پینځلا قانون اصلاح بین العشایر پوکورونو کې سول او گئی۔ خځه د خاوند جګړې نو یو سڑی دا س... سڑی دا کبری شی او بر سڑی دا خزر طرفا نو دواردی کینی یو فارمولدی جوڑ کی چه پدی با جون تیروی دارنگی پا محالکی دوا ڈالو جنگ کرده نو مسلمان لپکاری چاگی کی اصلاحو کی زکر چاگر جنگ دا سپادی کوی نو رو رو فساد بیدی ری گی او فساد طول کل با لپیٹ کرا شی و این خیفتو کویری دې له مخالفت د دواره تر منځه په زولې غو په فیصله کوم کې د سړې ډټه بارا او په فیصله کوم کې د خجرې ډټه بارا کجې دواره اراده وکړې سلا یوافق الله بینهما توفیق بواب چاله په دواره فیصله کوم کو کې په اسرای کې په مې زخوا زخوا وان کې الله به توفیق واچي یا تفیق دی واجی الله دی خدای قانون کی یقینا الله دی عالم خبردار اشپار رسم قانون وا بذ الله از دانش پنی کاو پدغه جونتر جدا الله عبادت در نه پاتنی شي دله عبادت در نه پاتنی شي الله او بندگی او کید الله داو سشمیر کا بندگی اوکید اللہ یو مشریک کو یا غصر ایس دو امور بلرس روک ایسان دری ارشدارانو سارا سلور یتیمانو سارا پنزو مسکینانو سارا شپگ وال القربا گوانڈی اخپل سارا گوانم دے او اخپلم دے رور دے والجاري الجنوب و او ملګری دا غاوړی پردي سره غاوړ کېدی خو خپل نه لري نبی علی السلام د غاوړ دومره حقوق ذکر کړو وی وی رګواستان چیو غاوړی ته بل غاوړی وارث نشي چته وارثې دي کی وصاب بالجامب او ملګری دا سره دلاري ملګری دی داړس وابن سبیل ادلال مسافر لسو واما ملکت ایمانو کوم اواج مالکوی سملہ سنستازو یو لسو ویو لسما منعی کنا ویدو ویو لسما منو کنا یقینا اللہ مننکی ہر تکبر کا ان فخر جان جلاب وې د لاله د کوثر او زواجر او غسان چې شمطوب کوي امر کوي خلقو ته تا وکول تاسو مب دی پټي اجور کړي د لاله الله د خپل مهربانای نه مونږ تیار کړي کاخرو لاله عذاب شرماون کې او غسان چې خرج کوي خپل مالونه د بار د ګلاوی د خنکو او ایمان نرالي په لاو ایمان نرالي پرځاه راته اغسلوک چشی اغلره ومان یکونی شیطانو لگو کرینا اغسلوک چشی شیطان داغ ملگره نصبت ده ملگره سری بودوی بانی کدو ایمان لگو ده پا اللہ شیطان ده چا ملگره شو سن ناکار ده ملگره ناکار ملگره عنی المرعیلات سعال وصل کریناو ویسرین تاپوس د ملګری نه تاسوګه چې ملګری څنګه دی فکل قرین بالمقارنی ته تدی هر ملګری د ملګری نه لار ممی کا پودری سره ګرځي نو پودر بچینو اګه قران والا سره ګرځي نو قران بلاز کی اخلي اموز گزار سره نو موز بکه خامهغه فاین فقالن سورتان کخمل کرے دو قران دو سنت د موز خبره کوي بیا ګوړ تروار مکو زرور سر سرمن ګرتا وکا وان کان زا شرین فجانب او تا ددی تناکارې نو جما مہربان زر جان ډیر تا کا ایزی بااله وبشکی ونه تبا وشي کونتا من جن, سے با جن سے پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز همจีน سمجم سر سره الوتل گئی نو کونتر وګره نو کونتر سره ګرځي نو باز څو وګره نو باز سره ګرځي نو ته سوچوکه ته چا سره نو نتیجې بيدای شي تا نو پودری کی کا قران واره سره وګرځي دي نو نتیجې بيدای شي قران بدللا کتاب الله کې وما زال ایمن اصلی بدی باندې کدی مانوې په الله پروځاهرات او خرج کړو د اعمالا څوار کړو د لاله الله بدی باندې عالم یقینا الله ظلم نه کوي مقدار دوی زاری کوي نيکي نوډي راي لاله ور کوي خپل طرف عاشر خان پسندګیل بې قالج مورا ته لوکو دل دلنا بیان کوم کې اور ته لوکو تاسو په دې بیان کوم کې شهید معنا بیان په اون کې وګوره و حاضر ده و سړیا راځي دی تفسیر پښتون رسول الله صلی الله علیه وسلم زکړه حدیث کے راځي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې ما زنا صوب نبی الاسلام زغه نو نبی الاسلاماتي وی قران و چته وای زغوک एकदम نو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم پتا څنګه وامه الله قران پتا لا لګړي نزب څنګه وامه نبی اسلام ماته چې ته قران وای زغوک एकदम نو ماری ډېر پهن را ما سورته نساء شروع کړو اجکل دی آیت ته ور زده دم وجنا بکا علی ها اولی ففازت عینه نو د نبی علی اسلام د دو دروازه ترغونه وخت شوی روان وخت روان شوی چې کله بیا نبی رسول الله فرمایله زه الله به شاهد پورت کیه پریبان دې نو اقولو کما قال عبد الصالح ذبا اسلام کوي عیسال اسلام ویلو چه اللہ سوپ و ریزدوی کیوم نمازدوی نگرانی کولا لیکن کل تازو چت کلم اسمانو نتا نکن تان تر رقیب آلیم دائنگی زب و عام اللہ سوپ و ریزدوی کیوم نگرانی کول لیکن کل تازو چت کلم د در دنیا نا بیا اللہ زنیم خبر شدی آرسجی کلی احمد <تصفح> نهازر نهازر دکم زنشو پا دا غواخو ارزو با کئی کافر چنا فرمانی کرو دا پیغمبر های کاموار کرشی پدی بانی ازمکا های کمونگ نشوی دو نشی پتولی در لان گئی مازتا پا سال کی چی بیوشا تراغی چی پوشی چی تا سوائی ایو کماز کمزای هغه په زپورګه ونه شایپ نه شکر وانیته او منن وځي جمعه ته په حالت د جنابت کې مگر دا چې تیری دن کې پلاره تر هغه چې غسل وکړي کوي مریضانو یا په سفارو پیارا ژوتنه ستاسو د اسمتنه غایت کته زای حیا پرواله ګل تاسو نن مونته وبونه تم مو کوي بوخار پاک باندې جنیتکم پاکی ناپاکی لری شي پاکی ماته شي دو زر بوکی یو زر مخ د پاره بل زر بلاسونه پاره ټول مغبره مسو کی بیا دوار لاسونو باندې مسا نو مسوکای دا خپل مخونو لرا سنو یقینا الله له معاف کوم کی بخون بیا زر زجر نو غریتا که سانتا جو ورکړی شوې کتاب ورکهی ګمراهی دلاره اراده کوي چې ګمراهی دلاره نا الله خپوی کې تاسو دښمنانو کافید الله توزه کافید الله مددگار دا که سان نه يهودي اړې کلیمولره دا خپل ځایونه وای دي سمې نه وو دې ته عمل نیسته واسما غیرمسمائی نو وورا غیرمسمائ دو غیرمسمائ دوری معنی وی یوه معنی وورا خدا سال که جتا تا بدا خبر وان رولشی دو اسخم معنی تا تا خدا دی بدا وان رای دو صاحبوی ٹیک وان لیکن دونوری معنی وی یوه وزمع وورا غیر مسمعین لا سمعتا کون شوی تا دی خدای کون کی از دا غلط معنه دا بلا معنه وورا غیر مسمعین غیر مسمعین الیک الخیر تا تا دی خدای خبروان رئی دا از بدا خبره ده نو دا غیر مسمعین لفظه د دری معنی لري یوه معنی صحیح دا دو غلطی دی نو اللہوی دا غیر مصمعن تک اروائی ما مو آیا دیس لفظ دی چی آگا زو معنی دی غلط معنی احتمال دی اروائی ما چی یهودی تا موقع بلاؤ نشی و راعینا اوائی دی راعینا لئی پوکا گولو دا قبلو جی او پو الزام لگا ولو سرپو دین که راعینا یو مانا سایوا چی جی منگ تو او گورا لیکن راعینا جب او بیک آگا کڑا دو اس مانا غلط شوا راعینا اوز منگ بیوکوفا مانا غلطا ناللاؤو دا راعینا ٹک اڑو ما انزورنا وای چی غلطا موقع جوی تی میراو نشید او دا هر باتن پرस्कार په دنیا کې دی چا وا غا دا غا وا دا غا خبر اګه وړتې خبر نه کوي حسن بشري احرام الله شاګردو نو ضرور وي 하자 رایه الحصن دارا ده حسن دا نو خلق بيد حسن بشري بيويلي نا پو سڑی باوی حسن بسری دا کم زکی بیلی کم کتاب کی بیلی وی ما خو نی دا نیده بیلی چې دا دا حسن بسری بیلی ما خوی حازا رائیل حسن دا زمار رای خدا خبر خبره گره وڑا خبره گره وڑا هر باطل پرس خبرو گره اغیقی آغا دا غبای واضح خبر بری وطانن فلدین قدوی ویلی وی سمیعنا من وویدو و اتوانا من غومنالا عسینا نیویدو و اسمع و اورا دا غیر مسمع نیویدو و انظرنا رعینا پزای و نو با بہتر دوی لارا او دیر لیکن لانت کرو په دوی بلی اللہ با سبب د کو فرد دوی دوی دو دو امان نراری مگر لگو اولی کتابو ایمان را دی پا کتاب چه منگ دی تصدیق کون جی دا کتاب چه تاوسر دی پخواد آگه برابر کن مخونا دا مخ سیره بدل وران کم کوری دا پوزه استرکی تایوز زنبیل کم داسی سیره بدل وران کم پس واپر روزی لرا پشاد دا, دا مخ بی سیره وران کم زنبیل بجو کم و پشا بی کم یا لانت بکو پدویی لگه سنگه چه مگلانت کرو پافتا والاو باندی دکار د کرشوی اگه آفتی پروش چه چه زیاده کرو ناغیلی می سنگ شادو کانجور کرو یقینن اللہ نبغی چه شرکو کرشی اغزارا ویغفی رو ما دون زالی کلی منی شا بغی سواد دینا چه دالا چه خوفی دالله خود شرک مافتی دل تصوری نشته ومن شرک باللعی فقد افتران اسم نظیمان چاج شرک کل اللہ سر یقیناً دو جور کل گنا لوی جور کل گنا لوی لوی گنای وجود وی چاج شرک کل اللہ سر فقد افتران اسم نظیمان یقیناً جور کل گنا لوی دل تا افتراؤائی فقد افتران اسم اولځه الله وايي ان الله لا يغفر, يشرك و يغفر, و يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك يمونه یوسل شپلسم ګوره یوسل الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اوسو واي فقد زلال زلالا بعيدا چا شرک کو الله نو گمراه شو پو گمراه لرسه را نو دلت تتممه ظل زل زلالا زل بعیده وی. او دلت تتممه افتراه اسم نازی ما اللہ در احمتونو لیگی پازر شیخ باندی اغا دیدی تتممه که نکتا بوی در شرک در یهودو دی او در یهودو شرک بناده پا افتراه بانده نو ذکر دلت اللہ و التی شرک د نصاره و ده نو اتوای زلزلالم بایده ته تی می بدلې کړې ان ګورې دا ګسانته چې پاک یې خپل نفسونه ځان پاک پاکې زدا چې وزراتی بلکې الله پاک یې چاله را چوکې د الله ولا یذلمونفتیلا ظلمونه کوي شپږ دی باندې مقدار د تار د کاجوري مقدار د تال ده کجوری او گورا سنگا دوی جوڑای پالا بنه دروغ کافی ره گناه سرگان نگوری تا خلقو تا چور کتاب یقین کئی پا کوڑو پا منتر جیبت کوڑا په وطاقو تا پا سرکشانو پا کوڑو یقین ده پا سرکشو یقین ده وطاقو <coughs> یقین کوي په کوم مانتارو و تاغوت او یقین کوي په توغوت داود دا چیکرا وړکې و تاغوت خو دې پېچند دا یو ټیکر تاغوت یو دې خانوالي تاغوت یو ز اوګړن تاغوت پېدا شوی دا کلا و تاغوت تاغوت نه کوي دې دغه دوي انګوریدہ کسانو ته جو ورکړی شی برخه کتاب یو یقین کای پکوړو پمنترو وتاغوت او پسر کا شو وای د پارا کافرو دې ډېر هدایت یافتتي د مؤمنانو نه پلیاز دلاري دغه کسان لعنت کای په دې باندې الله او چا باندې چلانو ټکړه فلان تجد له سبیلا چریبا نمو میا غرلارو چاله گلا گمرا کړو فلان تجد له نزیرا اجل دې د پارا املاو نسبه من المال کو کوي دې لارا برخل بچای الناس نقیرا نو چریبا ورن کړی دی بنا ورکو خلق لارا مقدار دا داغ دا کجوری نقیرو دا کجوری اڈوکی شراواق لی اڈوکی دا اڈوکی دا پاسا دری ستنگی یو دا سی سپن پڑا چوی اڈوکی پاسا او بل دا تور دا دوی بل میز که دا چودا دا پاگ چودکی نره تاروی دی نره تار تا عربی که فتیل وائی دی تور دا دا نقیرو اذا پاسه سپن پړچې دې دې تا عربی کې تکمیره وکړې دې پلاس کې سوي نو دې با نو ورکول خلقو تا مقدار د دا د کجوري دربم نو ورکول آ دې کې نه کې هرڅه زرا باغ شي چې ورکرې د لاله دا پرې مې ربان نه پڅ یقینه موږ آل ابراهیم ته کتاب او سو دانشمندی کت سونا تو منور کرو دی رایا باد پس باز دنیا سو دی مان لاری پا او باز دنیا سو دی چه منی کئی داغنا او کافی دی جان نم سوزا انکی یقین انا کسان چه کفری کرو زنگ دایا تنونا زر دی چه داخل بگو دوی لرورتا کلا چهو پرسگی سارمونی دو دوی نو بذر بگو سارمونی بی داغنی چهو سگی سارمانی بوالا بذلی کم یعنی اقا حرارت و حضرت و رسیگی یقیناً اللہ حضور و حکمت والا آقا سانچی مان لارا عملی کرا متابق دو سناتا دا خل بکو دویر اراب باغی چوتا روانی بایلان دیونی دا غینی حرون آمیشا بای باغی او دویر اراب بای باغی که بی بیانی باغی که دا هر اخلاق اینا او داخل با کودوی لارا ظلن ظلیل ارام لوی تا لوی ارام تا بنا نباسم ناوول ایسا اشپار لسو قوانین دفار اصلاح دو معاشری خوز ایشپار لسو تعلق و رایت سارو دو دیزا اینا ایسا دو سورت او پده ایسا که اتو قوانین دی چه داغی تعلق حکمران طبقی سرم دی او عوام سرم دی راعی او راعیتو احکام سلطانیات چه بادشاہ بزکئی او قوم بزکئی نو اتو قوانینو چه داغی تعلق راعی او راعیتوار سره اول قانون و حکمران تا اِنَّ اللَّهَ يَا مُرُوكُمْ عَنْتُ عَدُّ الْأَمَانَةِ لَعْلِيَا یقیناً اللَّهَ مَرْ كَيْتَا اُسْتَا چَ الیکشن روز راجی اندائیت یاد ان الله یامرکمن تو ظلمانا تیلا الله امر کای چا مالت اهل تور کا اوری نو زور دیوی احالیمه نو مالرا ک تنندرا نه کو نو بناگر بشی اوری دع ایت کړی و دع ایت کړی داو الله پاک حکمران امانت دې دې اميګا نو اني پیګا ممبرانو وزیرانو اړې زموږه امانت دې ورو موږ لراکی ورو ورو نشته او بےمانو دا هو د حکمرانو لپاره دې چتاو سغا د حق دې نوکری ور کول غواړي دا راتاسنو ور کوي بیجلی د خلق و ضرورت ده اغطا سنه پریده نو امانت اداکا احل تا دادو دا سره تعلق ده حکمرانو توائی چه امانتا اداکی احل تا حضرت امر رضی اللہ عنہ شپی بکر زیده معلومات کو چابنسا تکلیف خوبنی نو یو خیمینات تو جڑا اواز راجی حاضر تمہار تا بو جو گرو داولی ویزما خزانہ دا او کور کسے اشتدینے حضرت مار کور دراغی رضی اللہ عنہ افضل کور والا را اوث ویکوز کہ جنت واڑی نو بس دا تیار دے داویر المؤمنین خزہ خیمے تدنشویرا حضرت مار رضی اللہ عنہ بار پا تیلا کیو خودو او رو بل کرده دی اولیتی پا غی آده حضرت مرده گیره نا لوگی روان دی دن نا بی بی آوازو کرو امیر المومنین مبارک شده بودیل خدا زوی ور کرو نو امیر المومنین که اغب پرا پیدو شو دست چلو شو دخو امیر المومنین داخلی وی ایرگا ما در فرض دی چره ايت دچا جوړه ای نه وی چا د تغریفی اغوزه اړه کوم به ساراذا چې س وظیفه بولیکو تاخذ حکمران سره تعلق ده چې حکمران لپاکار دای چې د دا عوام ووټ اغهسته ده انتخاب کړي پښوی مېندک ولا ورګې وې دا مال مېندک مېندک دغه څه شي درا کړې وایې وښوي نو Tale مېندک د کړې نو تیو صداګه غننه ته بېځلی ورګې انا ته اول نوکری ورګې نه د چا دادرشی کې نو اس ته له همکو مېندک دل کړې اشه رمي پاګلا ان الله یا امركم یقینا الله امر کوي تاسو ته ان تو عبد الامانات لالیا ادا کوي امانتونه حالتا خلقو حق ورکا غریبانو ډوډۍ نشته وړه نشته बिजلي نشته تکلیف یې وایزا حکم تم بین الناس کله چې فیصله کوئی بمز دخل کوي کې انتا کمو بلا دل نفیصلہ ہو گئی انصاف فیصلہ چو کوئی ننصاف سر فیصلہ ہو گئی حکمرانو د اقبل دا پارٹائی دا اقبلوانو لحاظ مو کوئی ان الله نعم آیا جو کم بی ہو یقیناً اللہ غرن حسد کئی تا استاپا دے یقیناً اللہ دے اولی دنکی لی دنکی ایمان والوں دین قانون اس دا حکم راعی رایت کی شریط رایت دپاره دا حکم رایت دپاره ایمان والوں اطاعت کویدا الله اطاعت کویدا پیغمبر وو لی الامر من کو مو او دو مشرانو جد تا زنوی چرته شی نه راغلې جد تا زنوی چا سوو کیوی ایمان وارو اتاعتو کیلال اللہ دلالت کرنبارو حدو علیل عمرو اصحاب الرسول اولو العمر دی ابو بکر عمر اولو العمر دی داریں مسلمانان مشران اولو العمر دی علماء اولو العمر دی ویمان ای فا انتنا ازا پتاسو جگړه خپل پویشي کې فاردو اله الله او رسوله واپس کې آغله د الله کتاب ته او سنت د پیغمبر ته اوس ګورې دلته ولې لام روانه غستو یني جگړه فیصله کوی بیا په مشوره نه بیا په قران او په سنت بیا په قران او په سنت ته واپس کې آغله الله ته د پیغمبر ته کې تاسو ایمان لرئ په الله او پر ورځې آخراتو دا ری به تر دا ری غورا او حساب وانجام زړه نه ګورئ ته او غسانته چې ګومان کوي چې دی ایمان لرئ په کتاب جرا لي ګل شوی ته اجر علی ګل شیطان موکي وراده کوي چې دی فیصله ول سي تاغوت کاب دینا شرفتا یهودی یهودی ادو منافق نزاوه نو منافق دا منافق دا خیالو چی دی یهودیان دی رشوت قبلی نزد چیزو استاسو کاب بانی به او منافقوی دا یهودیوی چیستاس و مشر با فیصلہ کو سبیچ آغی رشوات آخرین ہے یو مشر بران فیصلہ کو نبیہ دوار اتفاق اکڑو یو قائن دو جوینی اغیل فیصلہ اسو ارادہ کئی چھ فیصلہ اسی تو آبود تا کاب بین اشرف لفیصلہ اوڑی تا تازیرات او تازیرات پاکستان لفیصلہ اوڑی تازیرات او یقینا امر کړی شی جنکارو کوي دې او وړاند کې شیطان چوک